Az iskolámban az összes többi gyerek buta, csak nem szabad butának neveznem őket, még akkor sem, ha azok. Azt kell mondanom, hogy tanulási nehézségeik vannak, vagy hogy kisegítő oktatásra szorulnak, mert különlegesek az érzelmi igényeik. De ez butaság, mert mindenkinek vannak tanulási nehézségei, mert nehéz franciául megtanulni, vagy megérteni a relativitást, és különleges igényei is vannak mindenkinek, mint apának, akinek mindig kell, hogy legyen egy kis doboz mesterséges édesítőszer, hogy azt tegye a kávéjába, nehogy meghízzon, vagy Mrs. Petersnek, aki bézs színű hallókészüléket visel, vagy Sio akinek olyan vastag szemüvege van, hogy aki felteszi, annak megfájdul a feje. Köztük még sincsenek olyanok, akik különleges bánásmódra szorulnak, akkor se, ha vannak különleges igényeik. De Sziobán azt mondta, hogy ezeket a szavakat kell használnunk, mert az emberek az olyan gyerekeket, akik az iskolámba járnak, úgy szokták hívni, hogy csöki, és gyogyós, és gyagyás, amik csúnya szavak. De ez is butaság, mert a gyerekek az iskolából, ami lejjebb van az úton, néha meglátnak, mikor leszállunk a buszról, és ordítanak. Kisegítősök, kisegítősök! De én nem veszek tudomást róla, mert nem hallgatok arra, amit mások mondanak és csak botokkal meg kövekkel lehetne eltörni a csontomat. És itt van nálam a svájci katonai bicskám, ha megütnének, és ha megölöm őket, akkor az önvédelem lesz, és nem fognak börtönbe csukni. Be fogom bizonyítani, hogy nem vagyok buta. Jövő hónapban leteszem az alapszintű matematikai érettségit, és ötöst fogok kapni. A mi iskolánkból még senki sem érettségizett, és Mrs. Gascogny, az igazgatónő először nem akarta, hogy megpróbáljam. Azt mondta, nincsenek meg a feltételek az érettségéhez. De apa veszekedett Mrs. Gascognyal, és egészen mérges lett. Mrs. Gascogny azt mondta, nem akarnak másképp bánni vele, mint a többi tanulóval, mert akkor mindenki megkülönböztetett el követelne, és ez precedens teremtene. Később, 18 éves koromban még mindig letehetem az érettségit. Mrs. Gascogny irodájába ültem apával, mikor Mrs. Gascogny ezeket mondta. Amire apa azt mondta. Nem gondolja, hogy Christopherrel enélkül is eléggé ki lett baltázva, hogy maga leszarná a nagy ívbe. Az Isten ez az egyetlen, amiben jó! Akkor Mrs. Gascogny azt mondta, hogy neki és apának ezt majd máskor és négy közt kellene megbeszélni. De apa azt kérdezte, hogy olyan dolgokat akar-e mondani, amiket restelne előttem. Mire Mrs. Gascogny azt mondta, hogy nem? Mire apa azt mondta, hogy akkor mondja most? Az igazgatónő azt mondta, hogy ha letenném az érettségét, akkor a testület egyik tagjának csak rám kellene vigyáznia egy külön szobába. Apu azt mondta, hogy fizet 50 fontot valakinek, hogy csinálja meg a tanítás után, és részéről ezzel le van zárva. Mrs. Gascony pedig azt mondta, hogy majd gondolkodik rajta. Következő héten felhívta a pát otthon, és megmondta neki, hogy letehetem az érettségét, és Peters tiszteletes lesz az úgynevezett provizor. Miután letettem az alapszintű matematikai érettségit, le fogom tenni az emelt szintű matematikai és fizikai érettségit, és utána mehetek egyetemre. A mi városunkban, vagyis Swimdomban nincsen egyetem, mert ez kis helység. Tehát el kell költöznünk egy másik városba, mert én nem akarok magamban lakni, vagy egy olyan házban, ahol más diákok is laknak. De ez így éppen jó lesz, mert apa is el akar költözni egy másik városba. Néha azt mondja el kell húznunk ebből a városból kölyök. És néha azt. Ez a swimdom egy tahófalva. Aztán, ha meg lesz az érettségim matematikából, vagy fizikából, vagy matematikából és fizikából, akkor kaphatok állást. Kereshetek sok pénzt, és megfizethetek valakit, hogy viseljen gondot rám, főzze meg az ebédemet, és mossa ki a ruháimat. Vagy rávehetek egy hölgyet, hogy jöjjön hozzám feleségül, és akkor ő majd gondomat viseli, úgyhogy lesz társaságom, és nem kell egyedül lennem. Többször gondoltam rá, hogy anya és apa elválhatnak. Ez azért volt, mert sokat veszekedtek, és néha gyűlölték egymást. Ez azért volt, mert nagy feszültséget okoz, ha olyas valakiről kell gondoskodni, akinek olyan viselkedési problémái vannak, mint nekem. Sok viselkedési problémám volt, de most már nincs olyan sok, mert nagyobb vagyok, és magam is képes vagyok döntésekre, és önállóan is elvégezhetek dolgokat. Például kimegyek a házból, és vásárolok dolgokat az utca végén lévő boltba. Itt van néhány a viselkedési problémáim közül. A. Sokáig nem szólok az emberekhez. Egyszer öt héten át nem szóltam senkihez. B. Sokáig nem eszem, vagy nem iszom semmit. Amikor hat éves voltam, anya egy mércés kancsóból itatott velem eperízű fogyókúrás italokat, és versenyeztünk, hogy milyen gyorsan tudok meginni egy negyed litert. C. Nem szeretem, ha hozzámérnek. D. Visítok, ha dühös vagy zavart vagyok. E. Nem szeretek nagyon kis helyeken együtt lenni másokkal. F. Összetörök dolgokat, ha dühös vagy zavart vagyok. G. Nyögök. H. Nem szeretem a sárga dolgokat vagy a barna dolgokat, és nem vagyok hajlandó megérinteni a sárga dolgokat vagy a barna dolgokat. I. Nem vagyok hajlandó használni a fogkrémet, ha valaki más már megérintette. J. Nem eszem, ha a különböző ételek egymáshoz érnek. K. Nem veszem észre, hogy az emberek haragszanak rám. L. Nem mosolygok. M. Olyan dolgokat mondok, amikről mások azt gondolják, hogy durvaság. Az emberek azt mondják, hogy mindig igazat kell mondani. De ezt nem gondolják komolyan, mert az öregeknek nem szabad azt mondani, hogy öregek, és azt se szabad kimondani, hogy valaki büdös, vagy hogy egy felnőtt fingott. És azt sem szabad mondani, nem szeretlek, ha csak az az illető nem viselkedett velünk borzalmasan. N. Butaságokat csinálok. A butaság olyan dolog, mint ráönteni egy üveg magyaróvajat a konyhaasztalra, és egyenletesen elkenni késsel, hogy befedje az egész asztalnapot. Vagy elégetni a gáztűzhelyen dolgokat, például a cipőmet, vagy alumíniumfóliát, vagy cukrot, hogy vajon mi történik velük. O. Megütök másokat. P. Gyűlölöm Franciaországot. Q. Vezettem anya autóját. Csak egyszer csináltam, amikor kölcsön vettem a kulcsokat, amikor anya busszal ment be a városba, és még nem vezettem autót. És nyolc éves és öt hónapos voltam, úgyhogy a falnak vezettem az autót, és az autó már nincs is meg, mert anya meghalt. Err, haragszom, ha valaki elmozdítja a bútorokat. A konyhában szabad mozgatni a székeket és az asztalt, mert az más, de szédülni kezdek, és rosszul leszek, ha valaki elmozdítja a díványt és a székeket a nappaliba vagy az ebédlőbe. Anya csinált ilyet, mikor porszívózott. Ezért készítettem egy különleges tervrajzot arról, hogy hol kell lenniük a bútoroknak, és mindent lemértem, és utána mindent visszatettem a megfelelő helyére, és akkor jobban éreztem magam. De mióta anya meghalt, apa egyáltalán nem porszívózik, úgyhogy ez oké. Okay. És Mrs. Cheers porszívózott egyszer, de én nyögtem, és akkor ő ordított apával, és nem porszívózott többé. Apa és anya néha nagyon dühösek lettek az ilyen dolgoktól, és ordítottak velem, vagy ordítottak egymásra. Apa néha azt mondta, Krisztófer, ha nem viselkez tisztességesen, esküszöm úgy elverlek, hogy az eget nagybőgőnek nézett. Vagy anya azt mondta, Jézusom Krisztófer, komolyan fontolgatom, hogy beadlak egy otthonba, vagy sírba teszel időnek előtte. Amikor hazaértem, a konyha asztalnál ült, és a vacsorámat készítette. Kockás inget viselt. A vacsora paradicsomos babból, brokkoliból és kétszelet sonkából állt, és úgy voltak kitéve a tányéra, hogy ne érjenek össze. Azt mondta, hol voltál? És én azt mondtam, elmentem. Ez az úgynevezett ártatlan hazugság. Az ártatlan hazugság nem is hazugság. Ez azt jelenti, hogy minden, amit mondunk, ártatlan hazugság, mert mikor valaki például azt mondja, mit akarsz csinálni ma, arra azt mondom, festeni akarok Mrs. peters -el. De nem mondom. Meg akarom menni az ebédemet, és vécére akarok menni, és tanítás után haza akarok menni, és játszani akarok Tobival, és vacsorázni akarok, és játszani akarok a számítógépemen, és le akarok feküdni. Egy ártatlan hazugságot mondtam, mert tudtam, hogy apa nem akarja, hogy nyomozó legyek. Apa azt mondta, az elébb hívott fel Mrs. Shears. Enni kezdtem a paradicsomos babomat és a brokkolit és a két szelet sonkát. Aztán apa megkérdezte, mi az ördögöt bókláztál te a kertjében? Azt mondtam, nyomozói munkát végeztem, mert megpróbálom kinyomozni, kiölte meg wellington -t. Apa azt felelte, hányszor mondjam még, Krisztófer? A paradicsomos bab és a brokkoli és a sonka hideg volt, de nem bántam. Nagyon lassan eszem, úgyhogy az ételem csak nem mindig hideg. Apa azt mondta. Megmondtam, hogy ne avatkozz bele a mások dolgába. Azt mondtam. Úgy gondolom, hogy valószínűleg Mr. Shears ölte meg Wellington. Apa nem mondott semmit. Azt mondtam. Ő az első számú gyanúsítottam. Mert azt gondolom, hogy valaki azért ölhette meg Wellington, hogy Mrs. Shears szomorú legyen. És a gyilkosságot általában olyas valaki követi el, akit ismer. Apa nagyon erősen rácsapott az asztalra a öklével, úgyhogy a kése és a villája táncolt, és az én sunkám oldalra ugrott, és összeért a brokkolival, úgyhogy most már nem ehettem meg sem a sunkát, sem a brokkolit. Aztán ordított. Ezt a nevet ne ejtsd ki a házamba. Megkérdeztem. Miért nem? És ő azt mondta. Az az ember gonosz. És én azt mondtam. Ez azt jelenti, hogy megölhette Wellington-t? Apa megfogta a két kezével a fejét, és azt mondta. Uram, írgalmaz. Láttam, hogy haragszik rám, úgyhogy azt mondtam. Tudom, hogy azt mondtad, hogy ne avatkozzam bele a mások dolgába, de Mrs. Shears a barátunk. És apa azt mondta. No hát, már nem a barátunk. És én azt kérdeztem. Miért nem? És apa azt mondta. Oké, okay, Krisztofer, most mondom el először és utoljára. Nem mondom el többször. Nézz rám, ha hozzád beszélek az Istenit. Nézz rám! Nem kérdezheted többet, Missy Sírcet, hogy kiölte meg azt a rohadt kutyát. Nem kérdezgeted senkitől, hogy kiölte meg azt a rohadt kutyát. Nem mászkázz be a mások kertjébe. Most rögtön abba hagyod ezt az Istenverte hülye nyomozósdi játékot. Nem szóltam semmit. Apa azt mondta, azt akarom, hogy megérts, Krisztófer. Azt pedig tudod, mit jelent, ha arra kérlek, hogy ígérj meg valamit? Tudtam, mit jelent, ha azt mondják, hogy ígérj meg valamit. Azt kell mondani, hogy soha többé nem csinálok ilyet, és akkor nem is szabad csinálni, mert az ígéretből hazugság lesz. Azt mondtam, tudom. Apa azt mondta, ígérd meg, hogy abba hagyod ezeket a dolgokat. Ígérd meg, hogy most ebben a pillanatban abba hagyod ezt a nevetséges játékot. Oké? Okay? Azt mondtam, megígérem. Úgy gondolom, nagyon jó űrhajós lenne belőlem. A jó űrhajósnak intelligensnek kell lennie, és én intelligens vagyok. Értenie is kell a gépek működését, és én nagyon jól megértem a gépek működését. Továbbra is olyas valakinek kell lenni, aki annyira szeret egyedül lenni egy kicsi űrhajóba, sok-sok ezer mérföldre a földfelszintől, hogy nem esik pánikba, vagy nem lesz klausztrofóbiás, vagy nem lesz honvágya, vagy nem őrül meg. És én komolyan szerettem a nagyon kis helyeket, addig, amíg senki más nincsen bennük. Néha, amikor egyedül akarok lenni, bemegyek a fürdőszoba melletti szárítófülkébe, és beforakodok a vízmelegítő mellé. Becsukom magam mögött az ajtót, ülök és gondolkodom órákon át, és ettől nagyon nyugodt leszek. Úgyhogy vagy egyedül kell űrhajósnak lennem, vagy kell nekem az űrhajóba egy saját rész, ahova senki más nem jöhet be. És mivel egy űrhajón nincsenek sárga vagy barna dolgok, ez a része is oké okay lenne. És beszélnem kellene más emberekkel is a vezérlő központból, de azt a rádiókapcsolat révén a tévéképernyővel csinálnánk, tehát nem olyanok lennének, mint az igazi idegenek, hanem mintha számítógépen játszanék. Valamint egyáltalán nem lenne homvágyam, meg sok olyan dolog venne körül, amit szeretek, vagyis gépek, meg számítógépek, meg az űr. Kinézhetnék az űrhajó kis ablakán, és tudnám, hogy sok-sok ezer mérföld hosszan, nincs a közelembe senki, mint ahogy néha ezt játszom nyári éjszakákon, mikor kimegyek, és lefekszem a fűbe, és felnézek az égre, és az arcom mellé teszem a kezem, hogy ne lássam a kerítést, a kéményt, a szárító kötelet, és úgy tehessek, mintha az űrbe lennék. Akkor semmi más nem látok, csak a csillagokat. A csillagok azok a helyek, ahol több milliárd éve felépültek az életet alkotó molekulák. Például az összes vas, ami a vérünkben megakadályozza, hogy vérszegények legyünk. Az egy csillagon alakult ki. Szeretném, ha magammal vihetném az űrbe Tobit, és talán meg is engedik, mert időnként állatokat visznek fel az űrbe kísérleti célból. Tehát ha ki tudnék gondolni egy jó kísérletet, amely elvégezhető lenne egy patkányon, olyan, ami nem fájna a patkánynak, rávehetném őket, hogy engedjék magammal vinni Tobit de ha nem engednék, én akkor is mennék, mert ez lenne a valóra vált álom. Másnap az iskolában mondtam Sziobánnak, hogy apa azt mondta, nem végezhetek több nyomozói munkát, és ez azt jelenti, hogy a könyv be van fejezve. Megmutattam neki az oldalakat, amiket eddig írtam a Világegyetem sematikus rajzával, az utca térképével és a prímszámokkal. Ő pedig azt mondta, hogy nem baj. Azt mondta, a könyv igazán jó lesz így, ahogy van, és nagyon büszkének kellene lennem, amiért egyáltalán írtam egy könyvet, még akkor is, ha eléggé rövid, és vannak nagyon jó könyvek, amik nagyon rövidek. Például a Sötétség mélyén, amit Konrád írt. De én azt mondtam, hogy ez nem rendes könyv, mert nincs rendes vége, mert nem nyomoztam ki, hogy kiülte meg wellington -t. Tehát a gyilkos még mindig szabad lábon van. Siobán pedig azt mondtam, hogy ez olyan, mint az élet, mert nem minden gyilkosságot fejtenek meg, és nem minden gyilkost fognak el. Vegyük hasfelmetű gyekket. Azt mondtam, nem szeretem a gondolatot, hogy a gyilkos még mindig szabad van. Azt mondtam, nem szeretek arra gondolni, hogy a személy, aki megölte Wellingtont, valahol a közelbe lakott, és találkozhatok is vele, ha éjszaka kimegyek sétálni és ez lehetséges, mert a gyilkosságot általában olyan személy követi el, akit az áldozat ismer. Aztán azt mondtam. Apa azt mondta, hogy soha többé ne egysem ki a házunkban Mr. Sirc nevét, mert ő gonosz ember, és ez talán azt jelenti, hogy ő az a személy, aki megölte Wellington-t. Szióban pedig azt mondta, de az is lehet, hogy apád nem szereti túlságosan Mr. Hirsch-et." És én megkérdeztem. Miért? Ő pedig azt mondta. Nem tudom, Christopher. Azért nem tudom, mert semmit se tudok Mr. Shearsről. Azt mondtam, Mr. Shears Mrs. shears -nek volt a férje, és elhagyta, mintha elvált volna tőle, de nem tudom, hogy csak ugyan elváltak-e. És Szióban azt mondta, nos, Mrs. Shears a barátotok, ugye? A barátja neked és apádnak. Apád talán azért nem szereti Mr. Shears-t, mert elhagyta Mrs. Shears-t. Mert rosszat tett valakivel, aki a barátotok. És én azt mondtam, de apa azt mondja, hogy Mrs. Shears már nem is a barátunk. És szióban azt mondta. Sajnálom, Christopher, szeretnék válaszolni ezekre a kérdésekre, de egyszerűen nem tudok. Aztán cseggettek, hogy vége a tanításnak. Másnap iskolába menet négy sárga autót láttam egymás után, amitől fekete nap lett. Így semmit sehettem ebédre, és egész nap ültem a sarokba, és olvastam az alapszintű matematikai érettségi feladatgyűjteményemet. gyűjteményemet. A következő napon iskolába menett, szintén három sárga autót láttam egymás után, amitől még egy fekete nap lett. Így nem szóltam senkihez, és egész délután ültem a könyvtár sarkába, és nyögtem, miközben a fejemet oda nyomtam, ahol a két fal találkozik. És ettől megnyugodtam, és biztonságban éreztem magam. Le a következő napon egészen az iskoláig behunytam a szemem, és akkor nyitottam csak ki, amikor leszálltunk a buszról, mert miután két fekete napon volt egymás után, szabad ezt tennem. De nem ez lett a könyv vége, mert öt nappal később öt piros autót láttam egymás után, amitől szuper jó napom lett, és tudtam, hogy valami különleges fog történni. Az iskolában nem történt semmi különleges. Így tudtam, hogy az iskola után fog történni. Miután hazaértem, lementem az üzletbe az utcánk végébe, hogy vásároljak a zseppénzemből néhány édesgyökér bocskorszíjat és egy fehér csokit. Mikor megvásároltam az édesgyökér bocskorszíjaimat és a fehér csokit, megfordultam, és láttam, hogy az üzletben van Mrs. Alexander is. Az öreg hölgy a 39es számból. Most nem farmert viselt, ruhát viselt, mint egy normális öreg hölgy. És konyhaszaga volt. Azt mondta, Mi történt veled a múltkor? Megkérdezte. Melyik napon? És ő azt mondta, Kijöttem, és te már elmentél. Nekem kellett megennem az összes apró süteményt. Azt mondtam: Elmentem. És ő azt mondta, Erre én is rájöttem. Azt mondta, arra gondoltam, hogy ön talán telefonál a rendőrségre. És ő azt mondta, mi a csudának tettem volna ilyet. És én azt mondtam, mert mások dolgába avatkoztam, és apa azt mondta, hogy nem szabad nyomoznom, azután kiölte meg wellington -t. És egy rendőr figyelmeztetett, és ha megint bajba keveredek, még sokkal nagyobb baj lesz a figyelmeztetés miatt. Akkor a pult mögött az indiai hölgy azt mondta Mrs. Alexandernek, mit parancsol? És Mrs. Alexander azt mondta, hogy kérne egy doboz tejet, meg egy csomag narancsos kekszet, én pedig kimentem a boltból. Amikor kiértem az üzletből, láttam, hogy Mrs. Alexander tacskója a járdán ül. Kis kabátot viselt, amit tartánszövetből, vagyis skót és kockás anyagból vartak. Mrs. Alexander az ajtó melletti lefolyócsőhöz kötötte a pórást Szerettem a kutyákat, úgyhogy lehajoltam, köszöntem a tacskónak, ő pedig megnyalta a kezemet. A nyelve érdes és nedves volt. Tetszett neki a szaga, és szimatolni kezdte. Aztán kijött Mrs. Alexander, és azt mondta. ivor hívják. Én nem mondtam semmit. És Mrs. Alexander azt mondta. Nagyon félénk vagy, Christopher.” Azt mondtam: Nekem nem szabad beszélnem önnel. Ő pedig azt mondta. Ne aggódj, nem fogok szólni a rendőrségnek, és nem fogok apádnak se, mert egy kis csevegésben nincsen semmi rossz. Csevegni olyan barátságos dolog, igaz? Azt mondta, én nem tudok csevegni. Aztán ő azt mondta, szereted a számítógépeket? És én azt mondtam, igen, szeretem a számítógépeket. Otthon van egy számítógépem a szobában. Ő pedig azt mondta, tudom, néha mikor átnézek hozzátok az ablakból, látlak, ahogy ott ülsz a szobádba a számítógépednél. Aztán leoldozta IWARP órázát a lefolyó csőről. Nem akartam mondani semmit, mert nem akartam bajba keveredni. Aztán arra gondoltam, hogy szuper jó nap van, és eddig még nem történt különleges dolog, tehát lehetséges, hogy a különleges, aminek be kell következnie, az lesz, hogy beszélgetek Mrs. Alexanderrel. Arra is gondoltam, hogy talán mondhatna valamit Wellingtonról vagy Mr. Shearsről, anélkül, hogy kérdeznem kellene. Így nem szegném meg az ígéretemet. Tehát azt mondtam. Én szeretem a matematikát, és szeretek gondoskodni Tóbiról. Továbbá szeretem az űrt, és szeretek egyedül lenni. Ő pedig azt mondta, Lemerném fogadni, hogy nagyon jó vagy matematikából, ugye? És én azt mondtam, az vagyok. Jövő hónapban leteszem az alapszintű matematikai érettségit, és ötös fogok kapni. És Mrs. Alexander azt mondta, Csak ugyan? Érettségizel alapszinten? Azt feleltem, igen, én nem hozudok. Ő pedig azt mondta, elnézést kérek, nem arra akartam célozni, hogy hazudnál. Csak nem voltam biztos benne, hogy jól hallottalak-e. Néha kicsit csüket vagyok. És én azt mondtam, emlékszem, ön mondta nekem. Aztán meg azt mondtam, az én iskolámból én az első, aki leteszi az alapszintű érettségi vizsgát, mert az egy különleges iskola. Ő pedig azt mondta, nohát, le vagyok nyűközve. Remélem, hogy ötöst kapsz. És én azt mondtam, azt fogok. Aztán azt mondta, a másik pedig, amit tudok rólad, hogy nem a sárga a kedvenc színed. És én azt mondtam, nem, és nem is a barna. Az én kedvenc színem a piros, és az ezüst szín. Aztán Ivor kakált. És Mrs. Alexander megfogta a kakát egy kis plastiktasakkal, aztán kifordította a tasakot, és görcsöt kötött rá. Így annélkül sikerült becsomagolnia a kakát, hogy meg kellett volna érintenie. Közben én okoskodtam. Úgy okoskodtam, hogy apa csak öt dolgot ígértetett meg velem, mégpedig egy. Nem ejtem ki a házunkban Mr. Sirce nevét. Kettő. Nem kérdezgettem Mrs. sirce et hogy kiölte meg azt a rohadt kutyát. Három. Senkitől sem kérdezgetem, hogy kiölte meg azt a rohadt kutyát. Négy. Nem mászkálok be a mások kertjébe. Öt. Abba hagyom azt a rohadt nevetséges nyomozósdi játékot. És Mr. shears rákérdezni nem tartozott közéjük. Aki nyomozó, annak kockáztatnia kell. Ez pedig szuper jó nap volt. Vagyis jó nap a kockáztatásra. Úgyhogy azt mondtam. Ön ismeri Mr. Sírzet, Ami olyan volt, mint a csevegés. Mrs. Alexander azt mondta. Nem igazán. Mármint ismertem annyira, hogy köszönjek neki az utcán és beszélgessünk egy kicsit, de nem sokat tudtam róla. Azt hiszem, egy bankban dolgozott. A National Westminster-ben. Benne a városban. És én azt mondtam. Apa szerint Mr. Shears egy gonosz ember. Nem tudja, miért mondta? Gonosz ember Mr. Shears? Mrs. Alexander azt mondta. Christopher, miért kérdezgetsz Mr. Shears-ről? Nem mondtam semmit, mert nem akartam nyomozni a Wellington gyilkosságban, és ez volt az az ok, amiért Mr. Shears-ről kérdezgettem. De Mrs. Alexander azt mondta. Wellington miatt? Én pedig bólintottam, mert az nem számít nyomozásnak. Mrs. Alexander nem mondott semmit. Oda ment a rúdra szerelt kis piros dobozhoz a park kapuja mellett, és beletette a dobozba Ivor kakáját. Ettől egy barna dolog került a piros dologba. Furcsa érzés lett a fejemben, ezért nem néztem oda. Aztán visszajött hozzám. Mélyen beszívta a levegőt, és azt mondta. Talán jobb lenne, Christopher, ha nem beszélnénk ezekről a dolgokról. És én megkérdeztem. Miért nem? Ő pedig azt mondta. Csak. Aztán elhallgatott, és úgy döntött, hogy egy másik mondatot kezd. Csak azért, mert talán apádnak van igaza, hogy nem kellene erről kérdezősködnöd. És én megkérdeztem. Miért? Ő pedig azt mondta. Mert apádat nyilvánvalóan felzaklatná. És én azt mondtam. Miért zaklatná fel? Akkor megint mélyen beszívta a levegőt, és azt mondta. Mert, mert azt hiszem... Tudod-e, miért nem szereti apád valami nagyon Mr. shears -et? Akkor megkérdeztem. Mr. Shears ölte meg anyát? Mrs. Alexander azt mondta. Megölte? És én azt mondtam. Igen, ő ölte meg anyát. És Mrs. Alexander azt mondta. Nem, nem. Természetesen nem ölte meg anyádat. És én azt mondtam. De ő okozott neki olyan feszültséget, hogy anya meghal szívrohamban. Mrs. Alexander azt mondta, Krisztofel, komolyan nem tudom, miről beszélsz. És én azt mondtam, Vagy annyira bántotta, hogy anyának kórházba kellett mennie? Mrs. Alexander azt mondta, Anyádnak kórházba kellett mennie? És én azt mondtam, Igen, először nem volt nagyon komoly, de szívrohamot kapott, amikor a kórházba feküdt. Mrs. Alexander azt mondta, ídes Istenem! Azt mondta, és meghalt. És Mrs. Alexander megint azt mondta. Édes Istenem! Aztán még azt mondta. Jaj, Krisztófer, annyira, de annyira sajnálom. Fogalmam sem volt róla. Aztán megkérdeztem tőle. Miért mondta, hogy azt hiszem, tudott-e, miért nem szereti apád valami nagyon Mr. Sirset? Mrs. Alexander a szájára tette a kezét, és azt mondta. Jaj, nekem, jaj, jaj. De nem válaszolt a kérdésemre. Úgyhogy megint feltettem neki ugyanazt a kérdést, mert mikor egy detektív regénybe valaki nem válaszol kérdésekre, azért teszi, mert meg akarja őrizni a titkot. Vagy meg akarja akadályozni, hogy valaki bajba kerüljön. Tehát az ezekre a kérdésekre adandó válaszok a legfontosabb válaszok. Ezért kell a nyomozónak nyomást gyakorolnia a kérdezetre. De Mrs. Alexander még mindig nem felelt. Inkább ő tett föl nekem egy kérdést, pedig azt. Szóval nem tudod? És én azt mondtam. Mit nem tudok? Azt felelte. Nézd, Krisztófer, ezt valószínűleg nem kellene elmondanom neked. Nem tennénk egy kis sétát a parkba? Ez nem az a hely, ahol az ilyesmiről beszélni lehet. Ideges voltam. Nem ismertem Missis alexander -t. Tudtam, hogy öreg hölgy és hogy szereti a kutyákat. De idegen volt. És magamtól sosem megyek be a parkba, mert az veszedelmes, és a sarokban, a nyilvános vécé mögött az emberek drogokat fecskendeznek be maguknak. Haza akartam menni, és fel akartam menni a szobámba, és meg akartam etetni Tobit, és gyakorolni akartam a matematikát. De izgatott is voltam, mert arra gondoltam, hogy Mrs. Alexander elmondhat nekem egy titkot. És a titok kapcsolatba lehet azzal, hogy ki jöjte meg Wellington-t, vagy Mr. sírcel. És ha Mrs. Alexander ezt fogja tenni, akkor még több bizonyítékom lehet Mr. shears vagy beszünthetem az ügyében a nyomozást. Tehát, mivel szuper jó nap volt, úgy döntöttem, hogy besétálok a parkba Mrs. Alexanderrel, akkor is, ha megrémít. Mikor bent voltunk a parkba, Mrs. Alexander megállt, és azt mondta. Mondok neked valamit, de meg kell ígérned, hogy nem árulod el apádnak, hogy tőlem hallottad. Azt kérdeztem. Miért? És ő azt mondta. Nem kellett volna azt mondanom, amit mondtam. De ha nem magyarázom meg neked, te továbbra is töröd a fejed rajta, hogy mire értettem, és esetleg megkérdezed apádtól. Ezt pedig nem szeretném, mert nem akarom fölzaklatni. Tehát megmagyarázom, miért mondtam, amit mondtam. De mielőtt ezt tenném, meg kell ígérned, hogy senkinek sem árulod el, hogy tőlem hallottad. Azt kérdeztem. Miért? És ő azt mondta. Kérlek, Christopher, bizzál benne! És azt mondtam. Megígérem. Mert ha Mrs. Alexander megmondja, ki ölte meg Wellington-t, vagy azt mondja, hogy valójában Mr. Shears ölte meg anyát, akkor még mindig elmehetek a rendőrségre és szólhatok nekik, mert az ígéretet meg lehet szegni, ha valaki bűnt követel, és mi tudunk róla. Mrs. Alexander azt mondta. Anyád, mielőtt meghalt, nagyon jó barátságban volt Mr. Sirszel. Azt feleltem. Tudom. És ő azt mondta. Nem, Christopher, nem vagyok biztos benne, hogy valóban tudod. Igen jó barátságban voltak. Egészen bensőséges barátságban. – Gondolkoztam egy darabig, aztán azt mondtam. – Úgy érti, hogy szexeltek? És Mrs. Alexander azt mondta. – Igen, Christopher, úgy értettem. Aztán nem szólt semmit, körülbelül harminc másodpercig. Aztán azt mondta. – Sajnálom, Christopher, komolyan nem akartam olyat mondani, ami felzaklott. De meg kellett magyaráznom, hogy miért mondtam, amit mondtam. – Nézd, azt hittem, hogy tudod. Ezért gondolja apát, hogy Mr. Shears gonosz ember. És ezért nem akarja, hogy ide-oda járkálj, és Mr. Shears-ről faggasd az embereket, mert az visszahozza a fájó emlékeket. Azt mondta, azért hagyta el Mr. Shears, Mrs. shears mert valaki mással szexel, holott Mrs. Shears volt a felesége. És Mrs. Alexander azt mondta, igen, gondolom. Aztán azt mondta, sajnálom, Christopher, komolyan sajnálom. És én azt mondtam, azt hiszem, hogy most mennem kellene. Ő pedig azt mondta, jól vagy, Krisztofer. És én azt mondtam, félek itt lenni a parkba önnel, mert ön idegem. Ő pedig azt mondta, én nem idegen vagyok, Krisztófer, én a barátod vagyok. És én azt mondtam, most hazamegyek. Ő pedig azt mondta, ha beszélni akarsz erről, bármikor átjöhetsz hozzám, csak kopogtatnod kell az ajtómon. És én azt mondtam, oké. Okay. Ő pedig azt mondta, Krisztófer? Én pedig azt mondtam, tessék, ő pedig azt mondta, ugye nem szó erről a beszélgetésről. És én azt mondtam, nem, megígértem. Ő pedig azt mondta, akkor most menj haza, és ne feledd, amit mondtam, bármikor. Aztán hazamentem.